Сусідка стиснула на те плечима. Мовчки перехрестилася і собі задріботіла через вулицю. А Теофіла, щойно переступивши поріг, заметалася від стіни до стіни, як мечеться звірина, що необачно потрапила в мисливську пастку. То вона бралася рвати на собі волосся, то билася кулаками в голову, намагалася витиснути з грудей ридання. А далі – Сіла на лавку під стіною, і нараз голова її вивільнилася од розпуки. Що тепер битися? Що голосити? Їй би встигнути зібратися до смерті, поки не прийшов із війни чоловік. Із тієї хвилини все запалало в руках нещасної жінки, що, окрім як про скору свою кончину, не могла думати ні про що інше, ні дітей, ні людський осуд, ні про гріх, ні про совість. Теофіла гарячково підкладала дрова у вогонь, тоді навіщось помішувала потиком воду в казані, ніби намагалася швидше її нагріти. Затим внесла в хороми дерев'яну балюю, наповнила її паруючою водою, всипала жменю солі, жменю просіяної і відкладеної сливової золи для прання і замкнули сіношні двері на два засува. Жіноче білля недбало падало на підлогу, розплетене волосся плуталося між тремтячими пальцями, і шкіра, всіяна дрібними сіянцями пропасниці, зіщулювалася як равлик під людськими руками. Теофіла несміливо осідала в гарячу воду, і повільні, але рясні сльози стікали по її білому обличчі. Недавня сила і рішучість покинули її начисто. Тепер тіло було схоже на віхоть. Якби хто цієї хвилини взяв його в руки, воно б розсипалося чи переломилося. Таке було б безсиле й зів'яле. Теофіла сиділа прикута руками до країв балії, як сидить галерник бранець, прикутий до борту галери хіба лише ворушила пальцями ніг, наче хотіла пересвідчитися, що іще жива. Далі вона розтирала сухою золою шкіру рук, грудей, стегон, ніби купалася вперше в житті, чи як перед першим причастям або вінчанням, як перед очікуванням пологів, так перед очікуваною смертю. Має бути чиста. Вона зараз навіть не банує за своїм молодим життям, вона лиш за ним ридає у цю збурену воду, у мовчазні стіни, які не розкажуть правди нікому, ридає в занімілу в грудях тугу, що не розрубати її ні ножем, ні сокирою не розколоти. Упилася п'явкою туга в розбухлі груди і все, не висисає теофілиної ганьби і страху. Та поміж цим одна однісінька думка не покидала ні на мить. Вона має вмерти чиста, поза як смерті її буде моторошна. І може муть норовисті коні, прив'язані до копит, голодне жіноче тіло, а там десь ворони склюють їй остеклілі очі. А тоді вона вже не зможе вборонитися від сорому мертвої плоті, як не змогла вборонити від неслави себе живу. Теофіла неспішно вилазить із Балії і так, як є гола, стає перед образом Матері Божої. Вода стікає тілом долі, і прозора калюшка розростається круг неї, ніби обгороджує кам'яним муром чи просто ріденьким тином, розтерзану страхом жінку. Від чого вона хоче відгородитися? Від таких самих? Від осуду? Каменування? Страти? Теофілі Байдуже стоїть «Німай завмерла», виставивши на показ власний сором.